Чи прийде він до неї хоч по пізній дорозі, що другого Серго виглядатимуть у гірській саклі над курою, і опечали на ріка, що вечора і щорання вбиратиме в свій бурхливий потік гарячі сльози материнські, що третього Тараса чекатимуть, виглядатимуть на правому березі Дніпра на зелено-вишневій куренівці, і не раз, не два запечеться кров'ю серце матері, що не дійшов синок триста кроків до рідної хати, загинув на порозі власної домівки. Над Дніпром спадав червоний вечір, і поволі стихала гарматна канонада, щоб наступного дня відновитись з новою ще більшою силою тільки розгойдане вибухами повітря, все ще тремтіло тугими хвилями. Виднілись волохаті шапки шалюгів і скалічені стовбури німих сосен. Серед них височила бронзовим обеліском старезна сосна, застивши у жалобі над могилою їхніх бойових побратимів. Сосни! Гарячі розвихрені сосни! Скільки їх! Увібравши печаль багатьох матерів, шепочуть щось стужно на поривних вітрах і плачуть густими сльозами живиці. Вночі артилеристи отримали наказ непомітно знятися з позиції здійснити сміливий кидок на поромах і плотах через Дніпро в районі Лютежа. «Лютіж! Лютіж!» І хто це дав цьому невеличкому придніпровському селу таку назву? Думав про себе майор Менчак, лаштуючи свої гармашів у важку і небезпечну дорогу. Треба було серед ночі під прикриттям темрявої туману перескочити широкий Дніпро і захопити отой лютіж, де вже окопалося кілька наших солдатів. Сапери прокладали через Дніпро Незнаний ще в історії мостобудування міст. Це був витвір інженерної думки і народної вигадки, яку підказали старі придніпровські рибалки. В хід пішли не тільки понтони, а й старі колоди, а то й сохи з повіток та клунь, і тогі в'язанки з верболозу. Все, що тільки могло триматись на воді, служило бійцям на переправі. Командир полку Миходій Степанович Манчак Вирушав на чолі десантників на старому човні Дубові, як називав його старий дід, що народився і звікував у цих місцях. Блили тихо, і старий рибалка нагадував своєю зовнішністю, міфічного Харона. Але лише зовнішністю. Дідок на диво був симпатичний, веселий і балакучий. Зараз ми, синки-синочки, обрушимось на того німця-гітлеряку, як грім серед темної горобиної ночі. Даремо несподівано. Ті, що сплять, то вже й не проснуться. Я, по правді, давно чекав цієї пори, коли повернетеся назад. Восени 41-го року, коли перевозив на лівий берег від лютежа. Так обіцяли наші солдатики повернутися. Спасибі, дотримали слова, порадували душу старого. Ну, тримтіть, фашистики, везу я вам погибель чого, дідусю, ваше село люті ж називають?» – запитав Манчак. «Як чого? Від того, що тут спокон віку люті бої точилися, і все за Київ. Вороги-напасники підходили аж сюди, і вже тут зустрічала її грудьми київська дружина. Святослав тут бився, і Володимир і Ярослав Мудрий. Люто билися з ворогами-пришельцями, то від того і село має таку назву синок». «Лютіж! А тепер ось прийшла і ваша черга показати свою хоробрість. Хай вас Господь благословить!» Вони билися з ворогом за володіння лютежем і новопетрівцями, якраз на тому місці, де згодом розташувався штаб Ватутіна, на тому місці, де зараз міститься музей битви за Київ. Але тоді артилеристи Манчака нічого ще не видали про те, і билися на смерть з ворогом, який не хотів відступати. В бою за лютажем під Новопетрівцями батареї Мончака розгромили німецьку колону, знищили багато самохідних гармат, танків та польових гармат, і понад 300 гітлерівців, аж 60, взяли в полон. Ворог не витримав нашого удару, відступив. Вардій майор Мончак Мефодій Степанович – на своїй самохідці першим врізався в гущу ворогів, розстрілював з гармати кулеметів, давив гусеницями фашистів. Автоматники під прикриттям його броні зблизька сікли чергами, охоплених жахом гітлерівців. Тільки надвечір закінчився бій, та ще диміли, курилися гарячим полум'ям битви про дніпровські села і гаї і переліски. А потім на місце, яке недавно було полем бою, приїхали штабісти і сапери, почали упорядковувати головний командний пункт для генерала Ватутіна. Це місце святе для кожного з нас. Воно зберігає і понині гарячий подих війни. Глибокі траншеї, ходи сполучення, землянки, зарослі травою воронки від снарядів і бомб, дебилися гармаші і танкісти. А на високому насипаному кургані звівся, наче дзвін, будинок-музей, в якому зібрані бойові реліквії, світла пам'ять про тих, хто бився за Дніпро, за Київ, ось тут, на Лютійському плацдармі. За той подвиг, здійснений на Дніпрі і під Новопетрівцями, гвардії майору Мончаку було присвоєно високе звання Героя Радянського Союзу то були вершини його бойової слави. Недовго після того довелося прожити мужньому командирові гармашів. 7 січня 1944 року в лютих боях на правобережжі України загинув відважний командир артилеристів Мефодій Мончак. Загинув у свої неповні 25 років. Він так і не дійшов до свого рідного поділля село Харківці, що поблизу Старокостянтинова. А було ж так недалеко. Від самого фінського кордону йшов з боями, і смерть обминала його. Орден Леніна і Золота Зірка Героя, два ордени Червоного Прапора, ордени Червоної Зірки та Вітчизняної Війни, свідчення його ратних подвигів а як він хотів побачити свою стареньку матір, обняти її, приголубити, адже скільки літ, як вона не отримувала звістки від сина. Плаче, мабуть, побивається, та все виглядає свого солдата по ранній чи пізній дорозі. Через чотири місяці після смерті героя